Ми раді його царській величності щиро всією душею служити і голови свої покладати йому на многолітність здоров'я. 8 січня в домі гетьманським моїм була в мене тайна рада з полковниками, суддями і військовими осавулами. І полковники, судді, осавули під царську високу руку добровільно підклонилися. Після Ради Ранкової по обіді вбито в барабани годину, щоб народ збирався на ринок послухати, що має бути. Зібралася велика сила козацтва і всякого чину людей. Зроблений великий круг для гетьмана і полковників. Я вийшов у той круг із суддями, осавулами, писарем і всіма полковниками. І військовий осавул Федір Коробка гукнув, аби всі мовчали. Коли всі втихли, я мовив до народу. Панове полковники, осавули, сотники і все військо запорозьке, і всі православні християни. Відомо нам усім, як нас Бог свободив з рук ворогів, що не завдають церкві Божій, і кривдять усе християнство Нашого восточного православ'я. Шість років живемо ми в нашій землі без господаря, В безнастанних війнах і кровопролиттях З гонителями і ворогами нашими, Що міряться знищити церкву Божу, Аби ім'я руське Ані згадувалося в землі нашій. Вельми все нам усім докучило, і бачимо, що не змога нам далі жити без царя. Тому нині зібрали ми явну раду всьому народові, аби сте вибрали собі господаря з чотирьох, котрого хочете. Перший – цар турецький. Багато разів схиляв він нас через послів своїх під свою владу. Другий – хан кримський. Третій – король польський. Коли того захочемо, він ще й тепер нас може прийняти до давньої ласки. Четвертий православний государ великої Росії, якого ми вже шість літ безнастанно собі випрохуємо. Вибирайте котого хочете, турецький цар бусурман. Всім вам відомо, яку біду терпить наше браття православні греки, і в яким вони утиску від невір. Кримський хан теж бусурман, по неволі, взявши його в приятелі, які незносні біди ми не перетерпіли. А яка неволя, яке нещадно пролиття християнської крові і утиск були від панів польських. Того нікому з вас не треба оповідати. Всі ви самі знаєте, що за краще вважали вони Рендаря й пса ніж християнина, брата нашого. Православний же Великий Государ Цар Восточний, одного з нами грецького закону. Ми з православними великої Росії одно тіло церковне, що має головою Ісуса Христа. Сей великий Християнський Государ змиливався над незносними кривдами православної церкви нашої України. Не злегковаживши безнастанних наших шестилітніх благань, Він прихилив до нас милостиве своє царське серце і прислав до нас своїх великих ближніх людей з царською ласкою. Коли ми тепер Його щиро полюбимо, то крім Його великої руки не знайдемо благотишнішого пристановища. А коли хто з нами втім не згоден, тепер куди хоче, вільна дорога. По сей мові моїй увесь народ закричав, волимо під крепкою рукою царя восточного православного і в нашій благочестивій вірі помирати, ніж і Христовому поганенові дістатися. Тоді Тетеря, обходячи всіх у кругу, питався на всі боки, чи всі так призволяєте рік у весь народ? Всі однодушно, тоді я сказав, нехай так і буде, нехай Господь укріпить під царською кріпкою рукою. За мною народу весь закричав однодушно. Боже, утверди, Боже, укрепи, аби всі ми навіки єдині були. Рада Переяславська. З старшинами, з народом усім, прийшли ми до послів московських, аби сповістити їх про раду всенародну. Бутурлін на сю вість що маю царську грамоту гетьманові і всьому військові, передав ту грамоту мені. Я ж, прийнявши з радістю, поцілував, зламав печаті і передав грамоту Вовському, щоб прочитав голосно при всіх людях. Після того сказано було всі властиві слова, Бутурлін проголосив промову за яку ми подякували йому, як годилося, і я, взявши боярина з товаришами до карети, поїхав до Соборної Церкви Успенія. Московське духовенство, архімандрит Казанського Собору Прохор, протопоп Андріян, попий деякони з царським образом Спаса пройшли процесією поперед нас. Переяславський протопоп Григорій з духовенством Стріли мене з боярами на церковній мганку з хрестами і кадилами, виспілоючи «Буди ім'я, я Господнє».